Hej, välkomna till nionde episoden av podcasten 123, Och det är jag som är kent helt enkelt. 123 är ju en podcast som är bestående av eh, små listor och diskuterandet av dem. Och det här är en helt impromptu påkommen lista som jag tänkte ut här i min systers Trädgård. och det är också min syster jag har som gäst Välkommen säger jag fast vi sitter på din lilla uteplats Susanne Tack Vi ska ha listan eh, topp tre husdjur mm. Då tänkte jag att först måste vi definiera alltså, på något sätt dra strecket Vad är ett husdjur och vad är inte ett husdjur Ja vad skulle du säga att din definition är där? Jag skulle nog säga det som är lagligt i Sverige att ha som husdjur. Ja, men vad är då det? Uh, ja, där finns ju vissa rovdjur. De vanligaste är ju hund och katt ja. som man tänker på. Men uh, där är ju även iller, grävling får man faktiskt ha som husdjur. Just. Ja? Uh, man får inte lov ha räv, va? Nej, utan det är nog grävling. Det är väl de rovdjuren jag kan, så att, säga, så att man får lov att ha. Okej. Okay. Uh, men som till exempel um, kor och grisar, hästar, räknas de som husdjur eller som boskap? Eller? Jag skulle nog mer räkna dem som boskap, även om det har framkommit mer på senare år, de här alla sorters minihästarna och minigrisar och så som mm. folk har som husdjur så att säga ja. men eh, min personliga åsikt är väl att det är mer tillhör dentgårdsdjuren eh, så okay, att säga ja. mm. eh, nu eftersom detta är en, en totalt så här eh, spontan lista och jag inte har läst på och jag har inte min, min padda med grejer med mig eh, men du, har ändå, du vet ändå och kan väldigt mycket om djur och husdjur och liknande Uh, vet du ungefär hur länge alltså, man har haft husdjur? Det är väl denna sen, sen stenålder eller sen vi blev slutade vara nomader igen? eller? Inte husdjur tror jag Det var inte, det mer bruksdjur. Men, jag nu, bruksdjur. Man använde ju hunden till jakt och hade man ju inte hunden för att gulla med. Nej. Uh, så husdjur är nog ett relativt nytt påfund uh, faktiskt. För mm. jag menar det är först nu man... Många i stort sett ser till dem som sina barn och man försäkrar och man, man lägger offentliga pengar på. Det. det har ju blivit en hel industri. Ja. Eh, innan hade man ju i stort sett bara djur om, om de gjorde någon nytta. Men sen så blev det, eh, blev det på något sätt, vad tror du kom först? Det här att ha ett djur för att ha ett gulla med... Eller har det enbart för att det var en statussymbol eller någonting liknande? Har man huser som statussymboler idag tror du? Ja det tror jag nog man har faktiskt. Mm. Vet, till exempel moppsarna och så. Det var ju lite status i Kina när de kom. Och man användes ju även som sängvarmare. Ja det var väl därför de blev framme av det, Den formen det var att värma sängen. Värma sängen ja. Värma sängen, ja. Men eh, många av eh, alltså rasarna som har utkommit till Kina, vad jag känner till, det är liksom status. Många av eh, de rika familjerna hade. Mm. Okej. Okay. Eh, ska vi gå in på platsen med samma? Ja. Vilken har du som tredje plats av eh, topp tre husdjur? Kameleont Kamillont. Ja. Det var väldigt udda. Mm. Ja. Eh, du har ju haft ett, ja. en eller två eller tre. Eller, <laughs> Eller fyra. Okej. Okay. Eh, vad är det som gör kameleonterna att den kommer ändå så högt som tredje plats. De är ofantligt fascinerande. Ja. Eh, just hela... Det finns ju en rad olika arter kameljon. Ja. Eh, men eh, oavsett vad det är för arter så är de ofantligt fascinerande. Just det här kan man kamoufleras sig och eh, alla deras Påbyggnader om så. Alltså, alltså, vissa har horn i huvudet. Vissa mm. har sköldar. Typ uppe som en kam. Och, äh. eh, just det sättet att fånga mat på. Att de kan skjuta ut tungen Nästan mer än dubbelt sin längd. Äh. Eh, för att fånga mat. Eh, Ruktansvärt coola djur. Men stämmer det här med att. kan man ju inte. Jag tror jag läste någonstans att kameleontor inte riktigt kan det här med att smälta in helt i bakgrunden utan att det är någon annan Nej, du kan ju inte sätta dem på en tidning och förvänta sig att de är stat det... i tidningen. Nej nej, på men uh, alltså, just det här uh, gröna röda att... Ja, alltså de har ju också sitt färgspektra De olika arterna Där finns ju de som är mer röda i fargen De som är mer sandlevande, i så fall. sandlevande Och där finns de som är mer bruna mm. Helt bruna finns. Och det är ju, de är ju anpassade Efter klimatet Eller äh, terrängen De bor mm. i äh, Men just ändå Att liksom kunna skifta ändå, alltså Som sagt de smälter ju inte in men eh, man ser direkt på dem när de är stressade, när de är hotade, när de försöker gömma sig eh, genom fargen. Men vad är det då som gör dem till ett bra husier? Just att de är fascinerande. Eh, och jag har ju även lyckats eh, få en... Alltså, för att dem till att lägga ägg och klicka fram de här äggen. Okay. Och De äggen tog nio månader länge som en graviditet. Mm. Och, och klicka fram och liksom gå då och titta till och fascineras över hur äggen sväller. Och sen när det kommer ut en liten kamillontunge som är bara lite större än en tumnagel. Det är liksom ändå höjden av. Då har man liksom lyckats. Mm. För det kan kameleonter, det är helt klart de som lyckas med det, men det är inte som, om man pratar i reptilvärlden, det är ju inte som att eh, avla fram leopardgecko eller majsormar. Som är eller, lite lättare? Som är lite lättare, de är lite mer lättavlade. Okej. Okay. Eh, så, det, nej det... Jag har också haft eh, ödlor, eh, skäggagamer, mm. som också räknas väl som de lite lättare ja. ödlorna, så... Kameleont är på något sätt i så här världens hardcore husdjur. Att, nej men alltså det här att jag det är nog säga mycket... någonstans mitt emellan. Alltså det är inte bland de absolut svåraste och det är inte bland de lättaste. Men någonstans i, om man säger, övre mellanklassen. Vilka är de svåraste då? Ja. Det vet jag faktiskt inte. Jag har ju inte haft... Några av dem, där finns ju sådana som heter okay. Som Och sen så finns det ju ödlor som är väldigt anpassade till sin miljö. Ja. Som gör också. Det, alltså det handlar ju hela tiden om att man ska kunna göra miljön de lever i så gott som möjligt onaturligt så att säga. Alltså i ett terrarie. Ja, ja så att så den, man, den ska vara så lik deras naturliga miljö som möjligt. Ja, så ja. är det ju. Mm. Och det är ju då man lyckas bäst. Och vissa är ju mer toleranta för förändringar än andra. Mm. Uh, och som sagt, de tål ju vissa förändringar. Men vissa ödlor och ormar de är ju så liksom beroende av sin miljö. Mm. Så att inte, det är väldigt svårt att få till det hemma. Alltså i ett okay. ja. Min tredje plats är, alltså, nu vet jag inte riktigt jag har mest rätt så breda grupper mm. eh, och det här är ju fullkomligt löjligt att ha så bred grupp men jag säger den ändå, fågel ja eh, det är liksom att säga fågel det är anledningen till varför det är idiotiskt just för att just det är en oerhörd skillnad mellan en stor ara och en zebrafink ja Uh, det är ungefär som jag skulle säga sagt reptiler. Ja precis uh, Däremot så kanske jag kan Snö, snö mig eller göra det lite smalare Genom att säga uh, Mindre Parakit eller papigoje Anpassad för uh, Inomhusbur Ja yeah. Så kan man väl säga yeah. Någonting som är färggrant Och, och lite glatt Och chattrande som Som man ändå kan Inbilda sig att man har en kommunikation med. Eller mm. har någon form av utbyte med. Kanske ja. den kan lära sig lite sånger och sånt. Det, det har jag som tredje plats eh, Det förvånar mig ändå med tanke på att du har varit fågelrädd ja, stort sett jag hela är, livet. ja Jo, jo jag är för, <här> men jag, jag, jag tänker mer. Eh, jag tänkte först på ödlor. Och, och spindlar och ormar och allting sånt. Och det är liksom ingenting som lockar mig överhuvudtaget. Och det är också någonting som är svårt att se, få en relation till. Ja. Som husdjur. Ja. En fågel däremot, även om du har den i en bur, du kan ändå släppa ut den och du kan få den relativt tam. Mm. Om, du, om vi pratar om undulator eller nymfparakiter och liknande. Som är ungefär de jag menar. Undulator och eh. eh, Ja, där finns ju säkert fler ja. sorter som är typ liknande. Ja. Jag vet inte... Käkarikin. Eh, Käkarikin och sådana här. Eh, lovebirds. Vad heter de? Dvaipapegoje. Dvaj... Ja, ja. Eh, jag vet inte hur tama de går för. Men... Ja, de går relativt Tamma. Ja, för det är just. Där kan du ändå få någon form av. Alltså utbyte med djuret. Som, som tilltalar mig. Sen är det just det här med att färggranna. Och, och det kräver också... Du får en viss närvaro till djuret. Ja. Och det är därför jag har. Jag har ju faktiskt haft fåglar i bur. Två gånger. Sen du flyttade hemifrån. Jag hade en fågel i bur. När jag gick på internatskola i Danmark. Den hade jag i... Några veckor tills jag kom på att den borde egentligen vara inne på en rum för att hon tyckte mer om det än vad jag gjorde. Och sen har jag haft en eh, kanariefågel efter att jag flyttade hemifrån i min första eh, eh, etta. Eh, det var dock inte så smart att ha en kanariefågel samtidigt som man har katt. Så eh, speciellt inte i en ettrumslägenhet. Nej. Så det blev att den fick åka tillbaka till där den kom ifrån. Vilket är då vår fars alla fåglar. Ja. Så det var en kort visit hos, hos mig den var. Men... Eh, det är liksom... Som sagt, att jag en som med dem på med tanke på att jag är fågelrädd. Och... Mm. Eh, inte alls tyckte om när ni skulle åka på semester. över var tvungen att ta hand om alla för på gojor liknande. Så... Men jag har med dem just för att det är... Det är ändå sociala djur. Det är ändå ett socialt djur som du har. Alltså, det är säkert en minigris också. Men den, mm. den tanken till talar ännu mindre än fåglar. Mm. Vilken har du på andra plats? Iller. Iller, mm. ja. Då har du också haft ett gäng. Då har jag också haft ett gäng, ja. Uh -huh. uh, och just att de... Man skulle väl kunna lite lätt säga att det är som en blandning mellan... Katt och hund. Mm. Eh, Ofantligt uppfinningsrika. Busiga. Hittar på djävulskap hela tiden. Eh, jätteroliga att titta på. Eh, också sociala. De luktar väldigt illa. Skulle jag säga är en liten myt. Eh, okastrerade hanar, ja. De kan stinka. Mm. Eh, och de har, visst de har en speciell doft, men luktar illa tycker jag i och för att inte att honorna gör direkt. Okay. Uh, ja, Jag Alltså, iller är ett djur som jag har lite svårt för, men det är, det är just de tillhör ändå gnagare eller någonting sånt väl? Rovdjur. Genom, genom rovdjur, okej. Okay. Gnagar, rovdjur, <laughs> nej. Men ja, men det är just det som du ser till dess uh, höjdpunkter eller liksom plus sidan där han påhittigheten och hittar mm. på djävulskap och, och så. Det är nog ofta det också som kan vara deras minus beroende på yeah. personen givetvis. Ja, det är det ju klart. Mm. De tar in sig överallt där de inte ska ta sig in. Mm. De gör ju matförråd så de tar ju mat beroende på vad man ger dem. Många ger dem ju typ special eller kattfoder. Mm. Men eh, allra helst kan man ju ge dem kött ja. eh, av olika slag. Och det kanske inte är så roligt att ha ett hörn eller eh, under stereobänken eller något sånt, ett förråd av eh, kycklingmage och hjärtan och vingar och ja. Men kan man ha dem då frigående i lägenheten eller, eller i huset? Ja, det... Eller är det en fara med det? Nej, man ska ju ha en illa frigående. Det är ju inget burdjur, man kan Nej. ha ett en bur som är som sovplats men mm. eh, lagligt sett om man säger så så ska de ju inte ha bur som man tänker på alla de här illerfarmarna och så där ja. eh, har varit så mycket skriveri om och det är ju Alltså illopfödarna eller illerfarmarna som har fått dispens från jordbruksverket och ha dem så. Men ska du köpa en illor så får du ju inte ha den så hemma i en liten bur. Utan jag tror, har farmar i minimummåttet är 10 kvadratmeter. Det, här, det, vilket är en rätt så stor bur. Ja, men tanke på att det ändå är ett hus så är det ungefär samma sak. Alltså som att köpa en katt och ha den i en liten transportby. Eller en, li en liten det, det skulle aldrig någon komma på att göra i stort sett. Men, men, ingen frisk människa. Nej, men så fort det kommer till illor så alltså, kunskapen är så himla dålig där. Dels väl för att inte det inte är ett jättevanligt mm, Man behöver så, ha lite insett. Så jag kan säga att första gången jag skaffade en och jag tyckte ändå att jag var påläst. Bara det att problemet är att många av böckerna som finns, de är skrivna av utländska författare och översatt rätt över. Aha. Så där står ju att man får lov att ha dem i bur. Aha, okay. Så första illan jag hade den hade jag ju i bur och så bara släppt ut lite då och då. Mm. Alltså, de blev ju stressade och hyperaktiva när de bara får komma ut en timme, kanske två om dagen. Ja. Så det sliter ju med att den satt i min hand och jag tyckte illan var aggressiv. Ja. Det var ju min okunskap så att säga som gjorde det. Ja. Så han fick ju åka tillbaka till uppföderna. Men så då hade jag ändå satt sig att det var... Fast den satt i näven så tyckte jag ändå det var ett trevligt husdjur. Ja, det... Så det gjorde ju att jag skaffade igen lite ja, men... senare när jag var, hade mer kunskap på benen. Mm. Men det är för det är också så just att har man då, då som illan är ett rovdjur som, som husdjur. Så det handlar ju om på något sätt som dels om du säger, kunskap om djuret. Och dels någon slags symbios... Uh, att man har en överenskommelse eller att man liksom. Det går inte att träna bort alla beteenden. Nej, det gör det ju men inte. Men däremot så kan man vara mer förberedd för dem och ja. vet och se på djuret när, alltså lära sig djurets signaler. Men sen så är det ju också rätt alltså, konstigt för många illomänniskor, de liksom accepterar så att jag men en bit lite. Mm. Men du accepterar inte att din katt hugger dig i händerna Nej. i tid och tid Eller att din hund gör det i tid och tid, Som också är rovdjur. Ja. Så det är ju vad man sätter för gränser när den är valp. Ja. De andra illarna jag hade. alla blev betarna av dem. Nej. Jag accepterar inte det. Att de tog lite nätt när jag alltså, busade med dem. Men inte att de bet. Nej. Det accepterar jag inte. Nej. Så jag menar, det mesta går ju att träna bort ändå. Mm. Som sagt, det är vilka gränser man sätter. Det är inget dumt djur överhuvudtaget. Nej. Och det är ju bra, även alltså många som är pälshursallergiker tål ju iller också. Mm. Men -hmm. speciellt med deras päls. Ja, alltså sen är det ju det också att människan utsätts inte för dem. Uh, om man säger Nej, så precis. ofta Så därför gör det att man blir mer tolerant mot det Vissa ja. kan ha det hela livet Om man säger att vissa blir ju intoleranta så småningom okay. Men uh, många som är pälsvursallergiker Tål illa så om, man inte, om man är pälsvursallergiker Och inte tycker om tanken på ödlor och sköldpaddor Så är illa ett alternativ Absolut Min andra plats Är katt mm. uh, jag är kattmänniska. Jag har, jag och mi, eh, Leona, min fru. Vi har ju tre katter hemma. Mm. Eh, jag älskar katter just av den här grejen: med deras egensinighet, deras lekfullhet, deras låthet, deras eh, nyfikenhet. Och alltså, mysiga, alltså mjuka och tillgivna samtidigt som de är väldigt självständiga. Uh, och just det som man får en fin relation Till dem ja. Sen är inte jag så himla insatt i I uh, Raser och liknande Vilket som passar bäst hit Och vilket som passar bäst dit Vi har två vanliga Huskatter heter nu Det heter inte bondkatter längre uh, Och en norsk skogskatt mm. uh, Jag har Kompis som har en naken katt en här Sphinx. Det är också en, en trevlig katt. Men det är ingen som jag hade velat ha hemma. Eh... Det är väl ungefär så jag också. Alltså Sphinxens tilltalar mig på det sättet. Just att den inte har någon päls. Ja. Jag, jag tycker väl inte riktigt om de här katthåren. Jag också har också haft katter som liksom lägger sig i drivare över hela soffan. Nej, det, katthåren är ju... Har man en katt så har man ett husgör till och det är katthåren. Alltså Lite det, så det är inte ett, ett, ett stort problem. Men det är, alltså det är samma sak, det är något man får vänja sig vid. Det är ju som man väljer till när man Precis. väljer husdjur, om man säger så. Eh, alltså jag kan egentligen inte för, för, förklara just. Eh, men det, det är väl något man känner så på något vis, bara att katter är ett bra komplement till ett hem. Eller till ett hus. Det är det Det är därför, därför alltså, de är så populära också. Det är jättemånga som har katt så att säga. Ja. Just, Jag tror många tilltalas av just det där. Att de är självständiga. De sköter sig själv. Det behövs inte så mycket upppassning. Nej. Men ändå så kan man få det där sociala med typ en liten dyna och klappa på i soffan. Ja. Sen gillar jag den här grejen också att katten som husdjur är inte ett djur som vi har... Domesticerat eller temt eller någonting utan katterna är ett djur som valde själv att komma in i mänske, människans samhälle och få alltså, för det var där givetvis mössen fanns när man började samla på korn och vete och liknande ja. och ha stora lager av mat. Och det var då mössen kom dit och det var då katterna och tänkte att här finns det gott om mat. Mm. Och det blev någon slags symbios där att klädde min rygg så klädde din rygg. De säger ju även att eh, katterna är de enda djuren som klarar sig att återinsätta i det vilda. Men ja. det jag tror inte det funkar riktigt på alla de här eh, framavlade alternativen när man så. Nej, jag tror att, att just, just de, hur eh, heter de? Norskogskatter skogskatter och bondkatter och, och kanske eh, Coon. Och det finns väl någon som heter skeppskatt också som har någon extra tå? Det är ju som en huskatt i stort sett Bara det att de har på extra tå. Ah, Okej. Okay. Men alltså, just det här med att myten säger då att ja, det är de enda djur som klarar att, att, att äh, återgå till, det, till vilt tillstånd. Äh, som sagt, jag tror inte att den perser eller någonting sånt riktigt nej. Sen samtidigt så tycker jag egentligen inte om Att den är så vedertagen Det fakta eller myt Eller vad det är För att du tycker nog många att det är helt okej okay Att släppa kattungen i skogen när Eller som bara efter. ta den här sommarkatten Över ja, sommaren i Liksom stigan Och sen så åka ifrån den Ja får den klara sig ändå i det vilda ja. Eller så hittar den en tant Någonstans som ställer ut mat Det är en fullkomligt idiotisk tanke och människor som ställer ut katter i skogen borde själv dumpas i Amazonas någonstans. Mitt ute i ingenstans och se hur de... på katter borde ju höjas. För jag menar, många gånger är det ju, betalar du bara en krona för ett djur. Mm. Som många tycker liksom är strunt samma. Medan har du mer sparat ihop en peng till ett djur mm. så är det oftast en lite mer tanke bakom innan man skaffar? Ja, just för infört att jag vill skaffa ett djur eh, behöver du spara till det eller göra någon större förberedning för att skaffa djuret eh, jag köper det men sen samtidigt så känner jag det här också att om du skaffar ett djur, även om det bara är för en spänn och du tar hem det eh, visst det kan vara, även om man köper ett husdjur för 5 och det inte passar. Funkar det inte i för förhållandet? Absolut, men det så. ligger ännu mer tanke bakom när man köper ett husdjur för 5 än bara man ser en eh, annons i tidningen. Katt 5 kronor. Ja. Då blir det lätt impulsköp. Det och sant. Då blir det, jag säger inte att det alltid blir fel. För det finns de som absolut har katt hela livet sen. Som jag till exempel. Men det finns också många av dem som... To ett, kanske ett väldigt förhastat beslut. Och ja. inte tänker efter före. Mm. Jag kommer hem med katten och tänker. Oj just det vi behöver ju kattmat och kattsand och kattlåda och kattbur. Ja och inte kanske tänkt på att katten kommer leva i mellan 15-20 till år. Nej precis. Ja. Ska vi gå över till första plats? Ja. Jag tror vi har samma. Det tror jag också. Hund. Hund är på första plats. Eh, nu kommer ju... Det här att vändas lite grann mot mig. För att min kära hustru vill jättegärna ha hund snart. Och jag håller mig lite tveksam till att skaffa hund så snart. Men du får ändå börja med att motivera varför varför hunden är på första plats. Uh, man känner sig alltid, alltid välkommen. Uh. De är glada när man kommer ut på morgonen och har varit sen. De är glada när man kommer hem igen om man har varit borta någonstans. Man kommer ut och rör sig. De är trogna följeslagare. Och en, alltså en riktig vän om man säger så. Mm. Det... ja för Det, det är just det här att som, som jag var sätter den på först. Det är just den här villkorslösa kärleken som mm. hunden får till. ...alfan i flocken, liksom. Mm. Eh, och sen just det här... ...alltid glad att säga... ...du kommer ut och rör på det. An, anledningen till... ...varför jag inte just... ...alltså en nackdel med hund... ...är just den här att... ...man kan lätt intala sig att man blir väldigt bunden. Eh, ja. du, du måste... ...som katter till exempel då, ...kan jag... Jag, och, ...jag kan lämna mitt hus... ...bara lägga fram ordentligt med mat... Eh, kanske se till någon att eh, men gå in och kolla så de har vatten. Mm. Eh, och sedan, eh, sedan är det bra. Men med en hund så är det väldigt mycket det här att den måste ha sina promenader den, i, vis, inom vissa tider också. och ja, Jag har ju haft hund nu snart i nio år. Mm. och Jag har faktiskt aldrig känt mig i bunden. Eh... Jag kollar upp redan innan jag skaffade hund om jag hade möjlighet att lämna bort den. Mm. Eh, och far ställer ju ofta upp eh, ja. som passning. Eh, du har ställt upp som passning. Ja. Eh, och mormor moffar. Eh, funkar inte det så eh, är det gott om pensionat. Eh, bara man kollar upp att det är ett ordentligt ett eh, som ja, ja. Liksom går sina promenader och så. Ja, ja. så... Det... Men just det här med att eh, just på de här större grejerna. Eh, där är det ju så här att ja, men det, det har jag också insett att det går att lösa. Problemet är oftast det här: att, mm. nej, Jag har lust att sticka hem till en kompis direkt efter jobbet, eller någonting sånt. Ja. och Då kan jag inte det för att de måste hem. Alltså. Ja. Men, men sen samtidigt, så Hunden är ju också den här fantastiska följeslagen. Det är Därför liksom man har man sett dem för idén på en hund, tanken på en hund som är vid min sida. Och liksom som är... Det är ju fördelar och nackdelar med allting, så är det. Ja, ja såklart. För, och visst, eh, har de varit hemma, det, det är klart man måste hemma ut med dem. Ja. Men eh, jag menar, de positiva sidorna väger ändå upp de negativa, eh, tycker jag. Och det är ju därför hunden är ett så ofantligt ja. populärt djur. Ja. Sen, eh, sen är det ju helt klart att man... Får välja liksom en hund som passar en så att säga. För ja. jag menar, en hund är ju inte bara en hund utan det finns ju ofantligt många egenskaper beroende på vad för hund man väljer. Ja, och, och hunden är också fortfarande ett av de husdjuren som man fortfarande har som nyttodjur också. Som ja. är både sällskap och ett nyttodjur. Som just eh, eh, jakthund, blindhund... Eh, sängvärmare ja, ja och... fånga skadedjur Fång... ja, många jag... som fångar alltså många och som ja. fångar råttor och och sorkar och Pol sånt. polishund, knarkhund ja. allt möjligt så det är ett, det är ett fantastiskt djur och just att ha en hund det är någonting som jag ser fram emot en dag mm. i framtiden det var våra listor ja det för, och samtidigt så var det också ett bra program att spela in så här, helt apropå och utomhus också för en gångens Det var väldigt fint. Väldigt trevligt. Ja. Hoppas jag bara att ljudkvaliteten också är, är bra med tanke på att min mikrofon inte eh, är närvarande. Hur ehm. ska vi ta om igen? Tredje plats var kameleont. Ja. Andra plats var Illar. iller. Första plats var hund för dig. Ja. Och första plats för hund för mig också. Andra plats katt. Tredje plats inomhusfågel. Sådär. Eh, den här podcasten heter 1, 2, 3. Och det är oss med Kent helt enkelt. Man hittar mig på Twitter. Där heter jag @chintand. Annars så kan man också gå in på min eh, blogg eller hemsida. Som finns på www.kentjonsen.se. Och podden kommer också ut på oss itunes Spotify på att säga. Det stämmer inte riktigt. iTunes kommer den på. Har du gött? Hej!